Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu al wassalamu ala a'lamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hazırda o hayırlı ameli etme Bir fitneye yöneldiğin hamsenin O fitnəni törətmək kimi sahələr və o qədər də günah qazanır. Bir məfəl Peygamber S.ə.vələmin yanına gəlir, deyir ki, mənim miniyim ya at olur, ya qazı olur, yorulub, məni də özünlə götür öz miniyinə. Peygamber S.ə.vələmin deyir ki, yanına, o sənə kömək etsin, o, da o sənə öz miniyinə götürsün. Sonra da bu qəlamı deyir, xeyri yönərdən şəxs onu etmiş kimi səhələr və o qədər də salab uqazanır. Sonra müəllif Buxariyə Rəhməhullah bağışlama barəsində hədis gətirir. Ayəni xüsusən qədəldir ki, kafirləri bağışlayın, onlara Allahın əmrlərini satdırın, qadağalarından çəkindirin, cahillərdən də üzdün vərin. Şirqə gör, nə boyda burada hikmət var. Onlar Bilməyik, danışdıqları şeyə görə onlara fikir vermək. Haqqı onlara satdır, lakin onlarla oturub durma. Her bunla, bu ayədə olan mənadan hər hansı bir nəzid dərəkət etmiş olsan, Allah səni cəzalandıracaq. Hələt sən onunla oturub dursan, zahirin hərəkətlərindən gülüb onu məqnul saysan, ki, nər batmasın nə kart oynamasını, sigara çəkməsini, xabara-habara sözləri danışmasını və s. Qabul etsən, Allah səni zəll edəcək. Və sən onun kim olacaqsan axırda? Yolu azacaqsan. Yada axırda o, səni başqa məclisdə bir alır edəcək ki, sən bağla. Və müsəlman olsaydın, mənim bu günahlarıma göz yummazdın. Baya təfsinə sərt olsan zahilə qarşı. Göləmək o şiqlərə çəkir, kışkırsan üstəşi, çatırsan zənnəmiysən, bu nevi at bu marı, muqdarsan, ne bilim ne, bu da heç bir fayda verməyəcəyir. Ona görə ki, Allah səhələni fəaləm, bizə bu cür öyrətməyib, təvət bu cür olmur, təvət hikmətlən olur. Təvət bir lise üslubdan ibarəttir. Birinci mərhələsi, yəni birinci üslub, sahillərə qarşı olan üslubdur, sahillerin mərhələsi. Burda olaq ehtiyyatlı olmaq lazımdır, çox şəyə göz günmək lazımdır, ilə zahildir, yavaş-yavaş. Olaq yavaş. namaz qılsın, həm də zina etsin, evi yox, zinaya görək sədimə onu, qoy namazını möhkəmləndirsin, namazını çox qılsın, yavaş-yavaş o namaz, o pis işləni onu səkinmirəcək. Amma demə ki, evi yox, zina edə bilərsən, heç nə olmaz, belə Dinək günahdır, dinək olmaz ki, gel elə. Dinək ki, o, sənin öz işindir. Özüm bilərsin. Mən sana qarəbəsini deyə bilmərəm. Amma namaz vacibdir. Çünki Allah bunu buyurub bütün insanlara. Yavaş-yavaş ondan çəkinəcək. İkinci mərhələ, ölüm. Öyrənənlərlə olan münasibətdir. Onlara haqqı başa salmanısan, göstərməlisən. Çünki deyil, bu haramdır, bu halaldır, orada çəkinmək lazım deyil. Yerində baş azalmaq lazımdır Üçüncü mərhələ isə Alimlərlə Bircə münaqişədir Bir daha təhlidir Xristiyanlığı, yahududur Burada heç bir Gözəşdə getmək olmaz Və baltalamaqsan Mənim dinim Hamısından üstündür Hamısından gözəldir Bu dini qəbul etməyən zəhənnəmli idi Allahdara yalnız bu dini qəbul edir İnlə dinə ində layil hissən Allah tərcahında qəbul olan din İslam dinidir Əmən yəqtək eqləyir elə İslami dinə fələn yüqbələ minhun Əvvə fələ ahirət minəl xəsilin Kim İslamdan başqa bildiyin səsəsə ondan qəbul olmaz Ahirətdə ziyana uğrayanlardan olar Əsləm Əlimə, Alimin cavabı budur Çünki o çox gözəl başa düşür ki İslam dininə olan şeydir Dərsin sonunda maraqlı bir xəbər deyəzən İslam İslam rəmfiyyazılsın Sonra o pələmbər səsələm deyəcəyir insanlar üçün Qasanlaşdırın onları yükləməyin, sətinləşdirməyin Qasanlaşdırın Namaz qulmaq istəyir, təzədir Ona ancaq namazın ərkanlarını öyrə Qoyanın ərkanları yerinə yetirsin Yavaş-yavaş vazifləri Yavaş-yavaş sünnələri Yavaş-yavaş-yavaş dərinliklərini o Mürəkkəb şeylərə öyrədərsən Amma təzə-təzə başlayana yükləsən Ütləq o qasazalışsandı Təzə istəyir, mama gələnə ki Dur, get ədzə Ümkanın var, pulun var, gedməlisən. Yaxud gedək, bir saat gedək hədsə, maşın saat gedək belə şey demək olmaz. Nə vaxt öz istəyəcək, o maşının da safir gedəcək Öz iradəsi ilə. Qoy istədiyini öz istəyir eyləsin. Qadın buyur, maşın zorla bağlayır ki, bağlamalısən. Öz sənin yanında bağlayır. Səndən ayrılan ki, Onun qəlbində o mühəbbəti yaratmaq lazımdır, o hizə var. O hizə var, o mühəbbət yaranından sonra özü bağlay Saf Məcbur eləmək olmaz. Nə vaxt bu məhəbbət yaranacaq, o saqqala qarşı özü tutacaq, sənsizdə. Nədir, heç kəsir məcbur eləmək olmaz. İndə məcburiyyət yoxdur. Məcbur ancaq nələdir? Allahın təkniyini qəbul etməkdə Bunun hamı məcburdur. Şirqərin Peyğambar s.ə.v onlara qarşı vuruşub. Allaha şərik qoşmaqla kimsə gəlib sənə desə ki, mən bilirəm ki, sənə atan təkdə filan kəs deyil. Fulan kəs ilə də olur sən ananı. kəs ilə sən ananı atanəsəl Ən azı neynəyəcəksən azı? Ölünü üzə dörəcəksən, öldürməsən görə? Çünki bu sən anana ataşdı, sənin atana şərik qoşdu və səni yaradan allaya şərik qoşandı. Niyə susursan? <gülüyor> Bizdə sılabı dəlmi olmur. Necə? Eşiddi o nədbi? Bir nəfər bizə mənsub olmayan qardaşlardan deyil falan filan şey, filan cürdür öbürü də de deyil ki, öbürü də de qardaşdır deyil, dəllin nədir? ya qaçsana belədir və yaxud məsələn yəni ki, məyyən bir şeydə dəlil yoxdur ağılına gələnə dəlil gətirmək istəyir ki sənə ispat eləsin ki, belə olmalıdır ısaqqa bu arasında Sakkal barışıda, kulağında aya yoktu. Orada işin sakkal, balsın balsız, balsın da aya da var. Kordaş da zirada də <gülüyor> <gülüyor> o kulağında aya, də fılan aya. Deh, paraşyakum sakkalakum. Bunu ərəb dinləyib, ərəb dinləyib ilə dəyib, qarnda zırrlar gülməydi. Bərq, o cəyin ayağlarına, müselləmetül kezədənin ayağlarına. O müselləmetül kezədə özündən ayağlar Əl-fīl və məl-fīl və mə ədrəkə məl-fīl, ləhū xarfūmun pəwīl. Fīl, nəbil zəfīl onun böyük uzun xorpunu var, nəbərləri var. Özündən ayələr ucdur. Sonra Peyğəmbər sallallahu səlləm deyir ki, və deyir ki, Zərir ibn Əl-Awwad Rasulullah sallallahu daima təbəssüm edən görərdim. Yalnız revamız Allahın haqqı tatqalandığı zaman bu, qəzəblənərdir. Üzü qızalardır. Üzündən hissedərdi ki, bu, qəzəblənib. Allah şərik qoşandır. Həsələrdir. Kimsə nəmazı düz etmədi, parmağını belə etdi, əlini aşağıda tutdu, göbəyədən aşağı yuxarı, neynədir, neynəmədir. Ona görə Peyğəmbə Sallı Sələm heç zaman qəzəblənməzdi. Yalnız başı salardı. Amma Allah şərik qoşandır. Qəzəblənərdir. Kim olur olsun, sahil də olsa, Ona da qəzəblənlərdir ki, Allaha şəhəlik qoşmaq olmaz. Heç zaman güldükdə damağı görsənməzdir, qəhkəhə cəkib gülməzdir. Ancaq təbəssüm edərdi. Başqa qələyətdə o qəhkəhə cəkib gülmək haqqında deyir ki, Peyğəmbə əsələm, çox gülməyin. Çox gülmək, gəlbi zəiflədir, imanı zəiflədir. Başqa bir qələyətdə deyir ki, görür ki, bir dəstə dəmanı tuturub, ha ha ha, güllər, manşırlar. Deyir ki, siz mənim bildiyilərimi bilsəydiniz, az gülüb sohaqlayardınız. Nəyi bilsəydiniz? Yəni, cəhənnəndə necə əzaqlar verilir, onu bilsəydiniz. Həmçinin Peyqəmbər s.ə.v olan zaman nəyə gülməliydi? Nəyə sevinməli idilər? Hələ müsəlmanlar zəif idilər, kafirlər. Onların üzərində ağalıq edirdilər. Nəyə gülməli idilər? Ona görə Peyqəmbər s.ə.v deyir ki, hansı gününüzdə sevinirsiniz? İndi də bu gündə müsəlmanlar, haradasa müsəlmanları yahudilər alçaldır, haradasa xristiyanlar, ruslar alçaldır, haradasa ermənilər alçaldır, haradasa nə biləm ki, hansı günlə, hansı şəyə gülməliyik biz, nəyə sevimləliyik? Biz olaq sevinərik kimi şu sotuda gələk, qəşən geyimlə, saat, həzr, şəraitlə Cılcındır, paltarda bir nəfər, xristiyan, ya, kafir, ya, o da gəlib yaxınlaşıb bizə sualı verə, necə ki, o, İbni verir, ki, və sizin pəqəmbər deyir ki, bu, dünya möminin zənnəti, e, zindanı, e, kafirin isə zənnətidir, e, necə ola bilər ki, siz müsəlmanlar, belə qəşən yaşayırsanız, keflə, rosqışla, amma biz belə pis gündə yaşayırıq. O, ah, biz cavab verərik ki, bəli, bu dünyada nə qədər də gözəl yaşasan, Cəhənnətin nisbətində bizim üçün, onsuz da zimnadır. Ancaq nə qədər də çətin vəziyyətdə yaşasanız siz kafirlər. Cəhənnəmin nisbətində burası siz üçün zənnətdir. Bilib <gülüyor> ki, siz gözər yaşamaq varlı olmaq üçün cəhd göstərmək lazımdır. Çünki sən elə olmaqla əldə qalan qardaşlarına da kömək edəcəksən. Amma varlı olmaqla təkəbürlüyə, təkəbürlüyə tərəf sərt göstərmək, səy göstərmək ki, arlanlıqla biraz da təkəbbür məhsun. Yavaş-yavaş heçləsidə gəlməyin. Qardaşlardan üst sevirəm. Buna zəhət göstərmə. İllər boyu yığarsan, bir günün əsrində Allah subhanə tutub əlindən alır. Qalarsan heç nəsiz. Başa düşürsən ki, təkəbbür yalnız və yalnız Allah'a xasdır. Bunu deyib peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gedir. Əbu Bunu deyib peyğəmbər sallallahu əleyhi və gedir. Bu Allah ona ilham və də heynazil edir Quranda deyil, Quranda deyil bu Zəbrəli və səlam gəlib xəbər verir <gülüyor> deyir ki onların ümidini kəsmə Rasul s.a.v qayıdır deyir ki həmsinin bilin ki yaxşı məhə etsəniz sizi cənnət gözləyir həm onlarda qorxu yaradır həm də ümid o müsəlman da odur dür yaşamanlıdır qorxu və ümid üçün də. Sonra qardaşlarla məsləhətləşmək, söz başına nə isə etmək olar, o zaman ki, sənin sahəndə səndən başqa his kəs bunu bilmir. Bu sahədə özün qəti bir qərara gəlib nə isə edirsən. Çünki bu sahədə sən mütəxəssisən. Ancaq həmən sahədə bir neçə adam varsa, mütləq o bir neçə adamla şuura təşkil edib, məşbərət kesirib bir qərara gəlmək lazımdır. Allah s.ə. müminləri tərif edir Bir və əmir xum şüura bütün işləri şüura ilə həll olmalıdır. Peyğəmbər s.ə.v xəndək də üçün də görürsünüz Məşbərət keçirir Kafirlərə necə qalib gəlsin <gülüyor> Əhsəb o Qəbiləyə e, hamısı toplanıb ona qarşı gəlir Onun qarşısını Allah mümkün olmur Sayıları çok az olur sahabilərin Və Salman fəalisi Məsləhət görür ki xəndək qalışsınlar Eyniş, elli ki, onlar atman uxandeyi tündən kesə bilməsinlər. Elə deyirlər, Allah səhəlləmdə onlara çömək olur. <coughs> Həmçinin fiyadamlar sallallahu adından, Allahın adından yalan danışmaq, neysə uydurmaq budur edən şəxs zəhəlləmdə yerin hazır olduğunu yəqin bilsin. Həmçinin salam verilmək. Siz bilirsiniz də ki, qiyamətin alamətlərindəndir vaxt gələcək, salam verdikdə məkəlman deyəcək ki, bu mənə niyə salam verir? Diyamətin alamətidir. Tanıdığına ancaq salam veriləcək